to Jy luister nou net Radio SA, net Radio SA met ons webwerf www.netradio www.netradioSA.co.za. www.worldwideweb.radioweb.netradioSA.co.za en op ons webwerf vind jy al die nodige inligting rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense, sonder mure, so, al die inlichting, soos, die name van jou omroepers, die programme wat elkeen uitsaai, <coughs> verskoning, en dan ook die taie van uitsending. Daar is ook een archief waar jy kan gaan rondsniffel, vir vorige uitsendings, en dit sommer so aanlijn dan, luister of jy kan het aflaai en op daardie manier ook daarna luister op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en jy is baie welkom van waar jy ook al mag luister of dit hier in Suid-Afrika is, by een van ons stede, dorpe platteland plaas en of jy in die buitenland jy self bevind, altyd baie, baie, baie welkom die program waar hy luister is oordenking ons oordink en bepeins en mediteer oor Godse woord net soos wat hy dit van ons verwacht soos wat hy in Joosja gesê het en soos wat ons dit maar ook sien in Psalm 1 ons mediteer ons bepeins ons oordink die woord van God dag en nacht. Mens kan dit maar nie doen, indien jy self luister, die die woord van God met jou kan praat, en dit dan bedink en oordink. Soos wat een beest, bijvoorbeeld gras eet, en dan nadat hy alles opgeet het wat hy nou kon vir die dag gaan le, en dan alles herkouw. Dis maar wat ons doen in meditasie, dis nie as dit nou vir die eerste keer is, dat jy dalk hierdie dinge hoor nie, maar om dit te mediteer of te bepeins of oordink, om dit deel te maak van jou self, van jou eie mens wees. Godse woord word die meer extern geskryf op kliptafels, byvoorbeeld nie, hy skryf dit hier intern op die vleestafels van ons hart. Dit word deel van ons persoonlikheid, ons beleef dit. Dis wat oor dit gaan Ons het opdrag Van die skrif In die breers Die breer briefskryver Wat sê ons kan nie bly staan By die eerste beginsels van die woord van God nie Ons moet Samen met Jezus Achter die voorhangsel ingaan Na vol die volmaaktyd Ons kan nie elke keer weer Al die fondaties leen nie fondasie is natuurlijk baie belangrik, hy kan nie sonder een fondatie wees nie, maar een mens moet vordering maak, en dit wil ons dan ook so graag saam met jou doen, om daar in al die respect wat het van ons vraag, achting, nederigheid, sagmoedigheid, achter die voorhangsel in beweeg met Jezus wat ons helpt, die Heilige Gees wat ons helpt en wat ons by ons hand neem, want ons gaan daar in die Theater van God, in die Cardiotorax Theater van God, waar hy aan ons harte werk, want ons moet een hart van goud hee want ons moet bou met goud en al die bouwerk is dit wat ons doen elke liewe ding wat ons doen is deel van of ons nou bou met goud of silver of kostbare stenen of met hout en hooi en stoppels en ons wil met goud werk want dit sal die toets van die vier staan. die dag wanneer ons voor Jezus rechterstoel verskyn dan gaan die mens Denk aan al die geleentere wat jy gehad het en dit halk nie gebruik het nie, net soos wat die vijf dwase maagde as jy kon ontdou nie gereed was nie en besef het, hy nou het hulle nie genoeg olie nie en vraag hulle nou vir die vijf wijse maagde nie, die vijf wijse maagde sê ons kan nie nou ons olie gee nie, jy sal maar moet gaan na die mense wat die olie ver, verkoop, nou dit is maar waar die woord van God verkondig word, waar die olie verkoop word, want daar word die gees van die Heere aan ons gegeet. Ons word gevul met die geest van die Heere. En al die dinge werkzaam tot ons handelswijse en dan die uiteindelike kleer wat ons aan het wat wit, rein, linne is, wat handel oor die rechtverdige dade van die heilige soe, dit gaan oor goud en wat dit, alles wat ons dink, alles wat ons doen, alles wat ons beplan, die manier wat ons doen, ons gesintheid, al die dinge kom uit ons hart uit. En dit moet sy vir goud wees. En dit is maar net God wat ons hiermee kan help in hier die worsteling. Jy sê nou, nou kyk die skrifgedeelte wat ek aan hier gaan voorhoud, uit Genesis Verduidelik vir ons hierdie worstel strijd Waarmee ons bezig is Ons luister hier Na een lied Wat vir ons vertel dat Jezus Verby ons Gebreke kyk En hy sien ons nood raak Dit wat ons nodig het, dis wat hy raak sien. nie ons foute nie maar wat ons nodig het al sol. help God die Heilige Gees en God die Seen, Jezus ons en daarom kyk hy nie na ons foute nie maar wat ons nodig het, as ons nou kyk na Genesis 32 so opskrif, het Jacob worstel met die engel en dis eindelijk die engel van God eindelijk met God self die worsteling wat hy het want dit gaan oor die worsteling tussen die gees en die vlees sal ondou in die vorige hoofdstuk daar gaan dit oor die feit dat Esau die eers geboorte recht gekry het ons moet dit net ook so een oomblik net bekyk dat God dit so bewerkstellig het, dat Eesou eerste gebore is en Jacob tweede, maar daar was een strijd aan die gang die heel tyd tussen Jacob en Eesou, binnen in die baar en ook in die geboorte was Jacob bezig om vast te hou, aan die hakskeen van Esau asof hy hem wou terughou om eerste gebore te word, want het gaan oor die eersgeboorte recht. Die eersgeboorte recht kom daarop neer, dat die twee broers, wat eerste eerst een van hulle wat gebore word, die is dan nou die eersgeboorte recht, hy daarop aanspraak en dit beteken dat die jongste die oudste moet dien nou sal jy vraag hoekom dit nou so belangrijk is dank maar net een bykie hier aan bybel praat van een uiterlijke mens en een innerlijke mens die fysische vleesmens en die geesmens en dan sê die skrif dat die natuurlijke een is eerste gebore, dis ons ek en jy ons geboortedatum wat ons het eerst daarna is daar een geestelike geboorte daarom is die eerstgebore gedeelte van my die persoon dan wat die eerstgeboorte recht het en daarom is die gees eindelijk onderworpe aan die vlees, totdat dit andersom bewerkstellig word soos wat dit nou hier in die geval van Jacob en Esau is jy sal onthou dat Jacob het na sy vader toe gegaan en hy het voorgegeen dat hy nou Esau is. En so het hy die die eersgeboorte recht gekry. Die 27ste hoofdstuk van Genesis is opskrif, Jacob word geseen aan die plek van Esau. Dit is eindelijk Esau wat daar die eersgeboorte recht moes gekry het, maar Soos wat jy weet, onder die leiding van sy moeder Rebecca, het hy nou uiteindelik sy pa oortuigd, dat hy die eersgeborene is, en so die die sien van die eerstgeborene gekry. Sy broer was nou nie baie beindruk daarmee nie. En so hy het mag vlug, hy wat Jacob is vir sy broer Esau. Maar by panieel, was daar hierdie worsteling aan die gang, waar Jacob nou baie bitter, baie bang geword het vir sy broer wat hom genader het, bezig is om nader te trek aan hom, en die 7e vers in die 32e hoofdstuk, toe het Jacob baie bevrees en benoud geword, en hy die mense wat by hom was, sowel as die klein van die beeste en die kamele in twee laars verdeel en hy het by self gedik as Esau op die een laar afkom en dit verslaan dan sal die laar wat oorblij vry raak en in die elfde vers roep Jacob nou na God en hy sê red my toch uit die hand van my broer uit die hand van Esau want ek is bang vir hom dat hy sal kom en my doodslaan die moeder saam met die kinders, en dan be, herinner hy die herre aan sy belofte, hy het toch self gesê, ek, ek sal sekerlik aan jou goed doen, jou nageslug maak sy sand van die see, wat vanweer die menigte nie getel kan word nie. En, en hy is nou later hier in, in geveg met of in een gestoei met God self. Vers 24 sê, maar Jacob het alleen achtergeblij, want hy het sy mense oor die Jabok rivier gestuur, daar by die drif het hy achtergeblij, Jacob het alleen achtergeblij, en een man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kan oorwinne, slaan hy hom op sy heepbeen, so die heepbeen van Jacob uit lit geraak het in die worsteling met hom, en al die kere met die om en hoofletter, dan is eindelijk met God wat hy in hierdie worsteling was. Daarop sê Jacob vir hom, maak toch die naam bekend, en die antwoord, waarom vraag jy nog na my naam? en hy het om daar geseen. Want hy het vir die Heere gesee, ek gaan nie oppou met hierdie worsteling, voordat hy my nie geseen het nie. En ek en jy is in hierdie achter die voorhangsel, in so een worsteling met onself eindelijk, want dis maar waar die grootste worsteling le, is die vlees wat teen die gees stryk, En ons wil graag oorwinnaars wees in die gees Ons wil door die gees gelei word en nie door ons vlees nie. Want daarin le ons kracht, want dit is nie door kracht of door geweld nie, maar door my gees sê die Heere. En dit is in hier die proces van hartsverandering, waar my gees al hoe sterker en al hoe sterker en al hoe sterker word, so hy het met die geest van die heren geworstel tot die son opgekom het en die son het vir hom opgegaan net toe hy Pnie El verby was en hy was mank aan sy jub as gevolg van hy die, die worsteling dis hoe ek en jy ook hier oor met God moet praat en vir hom sê, jyre, ons kan nie voortgaan sonder u nie, ons kan nie treegeen as u nie met ons gaan nie, ons kan nie aan ons eie kracht nie, ons kan ook nie ons eie gedagtes volg nie, dit moet alles uit u gebore wees, maar jylle hart moet aan u behoort, so dat ek kan antwoord op u roepstem, wat sê dat ons, u moet lief heen met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand en met al ons kracht, want alles dit kom uit ons hart, en bid ons dat jy ons daarin sal help, dat ons worsteling, dat ons daarin succesvol sal wees, dat ons ook die sal moed opgeen hee, maar dat ons al vol hard tot die einde, net soos wat Paulus dit ook, maar aan ons stel. Mens moet vol hard tot die einde toe, net soos wat Paulus ook in sy wetloop vir Timotheus kon sê, Timotheus, ek het hier die wetloop volleindig. Ek was suksesvol. Ek het nie moed opgegeen heen. Ek het by die wenstreep aangekom en nou wacht daar vir my een kroon, dis hier die goudbeloning, wat die Heere bitter graag vir ons elkeen wil gee. Die Heere wil nie vir ons slechte nies aankondig, nie, hy wil dit nooit wees nie, hy is die verkondiger van goeie nies, dis die woord evangelie, evangelion, goeie nies. Hy wil vir ons elkeen, sê, mooi zoe, hoeie en getrouwe dienstknecht, kom in in my koninkryk. Hy wil nie vir iemand sê gaan weg nie. Dis nie by God teenwoordig dat hy dit graag wil doen nie. Die bybel sê dit vir ons. God wil nie dat enige mens verloor gaan heen. Maar dat amal gereed sal word. God wil hee dat ons amal hier die wetloop moet volleinde. God wil hee dat ons amal moet bou met goud en silver en kostbare stene en nie met hout en hooi en stoppels nie. Want hy wil eendag, vir ons kan sê, mooi so, en hy wil graag een kroon, een gouwe kroon op ons kop sêt en ons een koninklijke status geef, wat ons dan tot in alle eeuwigheid sal hee. Hoekom sal een mens dis nou nou nie die tyd uitkoop En soos Jeremia sê, maak my gezond hierin. En dan gewilliglik, dit so sal doen, met weet, met hy die God, met wie ons te maak het, is nederig, sagmoedig, ek en jy moet ook nederig en sagmoedig wees. En om toelaat, om in sy liefde en in sy barremhartigheid, hy die werk, in ons te doen, want hy wil dit bitter graag, vir elkeen van ons doen. En ek hoop dat hier die worsteling tussen Jakob en die engel van die heren, daarby die druwe van die jabok, dat dit vir ons iets sal beteken in ons worsteling, dat ons sal volhard soos een, een atleet, wat nie moed opgeen hee, wat nie touw opgeen hee, maar wat voortbeur, maar weet, dit is in die kracht van die here. En daarmee gaan ek jou weer groet, en luister ons hier, nou, I surrender all, want dis wat een mens moet doen, mens moet oorgee aan die here. Shalom. Oh I'm singing again.